Ursul păcălit de vulpe Trăia dată într-o pădure O vulpe vicleană ca toate vulpile Ea a umblat toată ziua după mâncare Dar nu a găsit nimic Abia se putea mișca de, de ce era Oh! Și pentru că nu mai putea de oboseală și era flămândă Vulpea se culcă la umbra unui copac umbros și începuse să sforă Dar vulpea nu dormi mult Pentru că simți un miros îndietor de... Pește! Ah, ce îmi place peștele! Mirosul ăsta. Vulpea s-a uitat pe drum și a văzut în depărtare o căruță trasă de doi boi Hai, mișcați-vă! Hai să mergem mai repede acasă Deci de acolo vine mirosul În sfârșit o să mănânc Și cum vulpea nu putea merge să-i ceară bătrânului pește, își făcu un plan Vicleana vulpe se așeză în mijlocul drumului și se prefacu moartă Când văzut bătrânul vulpea, opri căruța O, oh, ce mai e și asta? O vulpe? Bătrânul s-a dat jos din caruță și s-a dus să vadă dacă vulpea e cu adevărat moartă hmm. A atins-o am pins o s-a uitat dacă mai respira Nu mișcă, zise bătrânul mulțumit Și pentru că vulpea nu mișca, bătrânul se hotărâ să o ia acasă Tare bucuros era că a găsit-o și se gândea ce să facă cu ea O să-i fac nevestei mele o căciulă sau un guler, ce o să se mai bucure Haideți acasă. Dar vulpea nu era moartă, cum credea bătrânul. Era doar și și s-a prefăcut moartă. Cum au pornit boii, vulpea a și a început să împingă cu picioarele peștele din căruță. După ce hoața de vulpe a aruncat Peștele din căruță a sărit și ea În timp ce căruța se îndepărta, vulpea și strângea tot peștele rămas în urmă Bucuroasă, vulpea fugi spre vizuina ei Se gândea cum o să gătească pește La cuptor... Cu sos sau marinat. Ajunsă acasă, vulpea mânca peștele că tare flămândă mai era. Mmm, mmm, mm mmm, mm, ce bun e! E foarte bun. Mmm, mmm, mm -mm. mm -mm. mm -mm, mm -mm, În timp ce vulpea mânca mm -mm. cu poftă. Cine credeți că veni în vizită? No. Mm -mm. Ursul! Dar asta nu prea i-a convenit vulpii. Bună ziua, cu mătră! zise ursul bucuros, dar vulpea se răsti la el. Ce vrei? dă i ce de pește! Dă-mi și mie o bucățică! Din peștele meu? Nici vorbă! Doar n-am muncit pentru alții! Mi poftă, doar puțin! Dar vulpea nu dorea să împartă peștele cu ursul Eu am muncit pentru peștele ăsta Dacă vrei să mănânci, fă și tu la fel Da? Ce trebuie să fac? Păi... Um, um, dacă vrei să prinzi pește, trebuie să te duci la baltă și să pescuiești Eu nu știu să pescuiesc Fii bună cu mătră și învață-mă tu Duci la baltă, îți cu coada în apă și stai nemişcat până dimineața Dar să nu încerci mai devreme că se sperie peștele Și când vezi că se luminează de zi, tragi Să trag? Ce să trag? Îți tragi coada din apă, cu forță Să vezi că o să prinzi mai mulți pești decât mine cu coada ta Da, am coada mare și stufoasă Mai mare ca a ta Așa o să fac, mă duc la baltă și cum ursul nu avea motive să se îndoiască de vulpe, s-a dus direct la baltă, convins că o să prindă mult pește. Cum a ajuns ursul la baltă și a și băgat coada în apă. Era foarte fericit și cu gândul la pește. O să prind mulți pești, mai mulți ca vulpea. Toată pădurea a aflat că ursul pescuiește cu coada Și cum n-au mai văzut așa ceva, au venit toate animalele pădurii să-l vadă Ursului nu i-a convenit asta Uș, plecați, plecați! Dar niciun animal n-a plecat Toate se uitau la ursul care pescuia cu coada lui mare și stufoasă Ba mai mult, un iepure înțelept s-a apropiat de el Ursule, de ce asculți pe vulpe? Nu știi că ea e și rată? Ba nu! Vulpei e bună, m-a învățat să pescuiesc Nimeni din pădure nu pescuiește cu coada Ba da! Vulpea! Hai, lasă-mă în pace! Și a plecat iepurele Pentru că și-a dat seama că ursul nu o l asculte În noaptea aceea Început să bată un vânt rece De îngheța și focul în sobă Și pentru că era foarte frig Animalele au plecat la casele lor Dar ursul, chiar dacă nu mai putea de frig Era hotărât să asculte sfatul vulpii Și să rămână cu coada în apă până dimineață Brr, E foarte frig Dar nu pot pleca Vreau pește. A venit și dimineața. Ursul nu mai putea de frig, dar abia aștepta să vadă cât pește a prins. Dar nu a putut să-și tragă coada din apă, pentru că Balta era înghețată. Ursul nu s-a dat bătut S-a mai încordat odată cât a putut el de tare Și și-a tras coada Dar gheața era groasă Și ursul și-a rupt coada lui mare Și aceasta a rămas în apă Când au văzut cât suferă ursul Animalelor le-a fost milă de el Vai, Sfânt, crindice, a pățit, a pățit. Ma, lui Ursul nu mai putea de durere A țipat de la auzit toată pădurea Au, coada mea! Au, au, au, coada mea! Și pentru că era supărat pe vulpe Ursul se duse direct la vizuina ei să-i ceară socoteală Dar vulpea se aștepta la asta a ieșit din vizuină și s-a ascuns într-o scorbură Nu ți-arăt eu ție! Mi am pierdut frumusețe de coadă din cauza ta! ia de acolo! Nici vorbă! Vezi ce s-a întâmplat dacă ai fost prea lacom? <gânt> Ți-au mâncat coada? Când auzit cum își bate joc de el vulpea, ursul se supără și vrut să intre în scorbură dar ursul nu avea cum să încapă în scorbură Era prea mare Atunci ursul, supărat, luă o creangă și o băgă în scorbură Așa se gândea el că o să scoată vulpea din adăpost Iar vulpea țipa Piciorul meu! Vai, piciorul meu! Vai, piciorul meu! Arăt eu Mulțumit! Ursul băgă creanga Ea. și mai adânc. Dar vulpea a început să râde cu pofta. Lovește mai cu putere, ursule! Doar lovești în copac! Te scot eu de acolo! S-a chinuit mult ursul, dar n-a putut să scoată vulpea din scorbură. Am obosit. De ce n-ai ascultat? Vezi ce ai pățit dacă ai fost lacom? Toată pădurea știe că vulpea e vicleană Ai dreptate Ai dreptate, epuraș Am fost lacom Dar mi-am învățat lecția Și uite așa a rămas ursul păcălit de vulpe Și a plecat către bârlogul lui fără coadă Și de atunci Niciun urs nu a mai avut încredere Într-o vulpe Nu uita să te abonezi la canalul Hey Kids Pentru mai multe desene animate Și povești pentru copii